Проспер Альпанус замовк, а здивований Бальтазар дивився на нього, широко розплющивши очі, і не знав, що сказати, бо вірша, якого він вважав за найфантастичнішого з усіх своїх писань, Проспер зарахував до історичних спроб. «Ти, мабуть», – повів далі Проспер Альпанус, і на його обличчі з'явилася лагідна усмішка – ти, мабуть, дивуєшся з моїх слів. Можливо, багато чого в мені здається тобі дивним. Але не забувай, на думку всіх розважних людей, я особа, що має право виступати лише в казках. А ти знаєш, любий Бальтазареш, що такі особи можуть чинити різні дивацтва і молоти різну нісенітницю, яка їм тільки спаде на думку, а особливо тоді, коли... За всім тим є щось таке, чого не можна заперечити. А тепер далі. Коли фея Роже Бельверде так завзято допомагає потворному Циноберові, то ти, мій Бальтазар, цілком під моїм захистом. Тож послухай, що я для тебе надумав зробити. Чарівний Лотос учора навідався до мене і приніс мені тисячу привітів, але й стільки ж докорів від принцеси Бальзаміни, яка прокинулася зі сну і в чарівних звуках Чартабгади, величної поеми, що була нашим першим коханням, тужно простягає до мене руки. І мій давній приятель, міністр Юхі, також привітно киває мені з полярної зірки. Я повинен їхати в далеку-далеку Індію. Свій сільський маєток я покидаю, але не хочу там бачити іншого господаря, крім тебе. Завтра я йду в Керепес і накажу виготовити формальний дарчий запис, де назвуся «Твоїм дядьком» коли циноберові чари будуть знищені, ти з'явишся до професора Моша Терпіна як власник чудового маєтку чи малого статку, посватаєш прекрасну кандіду, і він з великою радістю дасть згоду на ваш шлюб. Але це ще не все. Коли ти переїдеш з кандідою до мого маєтку, то щасливе подружнє життя буде тобі забезпечене. За прекрасними деревами в саду росте все, що потрібне в господарстві. Крім найчудовіших фруктів, ти побачиш там найкращу капусту і взагалі добірну смачну городину, якої не знайдеш ніде навколо. Твоя дружина матиме найперший салат, найпершу спаржу, Кухня влаштована так, що з горщиків ніколи нічого не збігає, і жодна страва не пригорає, хоч би ти навіть на цілу годину спізнився до столу. Килими, покриття на стільцях та канапах мають таку властивість, що навіть і найнезграбніші служники не зможуть їх заплямити, а так само не зможуть розбити ні порцеляни, ні скла, хоч як би намагалися, хоч би навіть кидали об найтвердішу підлогу. Нарешті кожного разу, коли твоя дружина заходиться прати білизну, на великій галявині за домом буде найкраща година, хоча б навколо ішов дощ, гриміло і блискало. Одне слово, Бальтазаре, там зроблено все, щоб ти міг біля своєї любої Кандіди спокійно і безтурботно «Втішатися домашнім щастям!» «Але тепер мені час додому, щоб у товаристві свого приятеля Лотоса приготуватися до скорого від'їзду!» «Прощай, Бальтазаре!» Проспер свиснув раз, другий, десь близько зищав коник і підлетів до нього. Загноздавши його, Проспер скочив у сідло – але вже трохи відлетівши, раптом затримався і вернувся до Бальтазара. «Я мало не забув, – сказав він, – про твого товариша Фабіана. Тоді на мене найшов жартівливий настрій, і я занадто суворо покарав його за негречність. Ось йому табакерка. Там є те, що його втішить» і Проспер дав Бальтазарові маленьку, добре виглянсувану черепахову табакерку, яку той сховав у кишеню. Так само, як і маленький лорнет, отриманий від Проспера, що з його допомогою він мав знищити ценоброві чари. Проспер Альпанус, зашурхотівши, перелетів через кущі, в яких лісові звуки лунали все голосніше й мелодійніше, Балтазар повернувся назад до Гох Якобсгайма, сповнений блаженства й захвату, з найсолодшими надіями в серці.